кинув на стіл направлення, зиркнув на Софію мов на порожнє місце і попростував геть. «Випадіння ручки» прочитала з направлення акушерка і її все нюхущий індикатор ніс засмикався вниз вгору із шаленою швидкістю. «О, Господи!» – видихнула Софія. Вона знала, що таке ускладнення виникає при поперечному положенні плоду. Дитина при цьому завжди гине і неминуча плодоруйнівна операція. Плід виймають частинами. Про таке страхіття не хотілося навіть думати, та кожен крок до оглядової наближав необхідність прийняття нелегкого рішення. О восьмій прийде Ганна Петрівна, але ж до восьмої ще стільки часу. Софія крокувала коридором на ходу читаючи направлення. Дудик Марія Григорівна, 22 роки, третя група крові, діагноз. Ручка й справді визирала на зоні. Синя набрякла. Але положення дитини було непоперечним, як очікувалося. Плід лежав голівкою донизу. Жінка зойкала і стогнала, не даючи навіть торкнутися до себе. «Лікарко, що там? Я не зможу народити. Що буде з дитинкою? Зараз послухаю». Швидше з обов'язку і звички, аніж сподіваючись щось почути, Софія приклала до живота роділлі стетоскоп. О диво! О чудо чудесне! Дитинка жива! Серцебиття як годинник. Як там, лікарко? Як моя дитинка? Жива. Слава Богу! Я прошу вас робіть все, щоб урятувати дитинку. У мене рік тому померло двомісячне немовля. Мені дуже потрібна ця дитинка, дуже. На мене не зважайте, ріжте, як хочете, аби дитина була жива. Я намагатимусь, майже прошепотіла Софія, розуміючи, що єдина можливість урятувати плід це операція кесаревого розтину. Але ж тоді доведеться тягти ручку з надвору, ззовні до середини. Ризик величезний. Неминуче інфікування рани у Пам'ять послуживого гортала сторінки підручника, підсовуючи страшні слова. Ендометрит, перитоніт, і вже зовсім жахливе – сепсис. А інакше дитинки не буде. Не зможе вона так народитися. Ніяк не зможе. «Робіть усе, щоб дитинка була жива», – крізь Тогін просила жінка. «Добре, Марійко, буде тобі дитинка», – вирішила Софія і гукнула до акушерки. «Варваро Григорівно, телефонуйте в хірургію, хай готують операційну для кесаревого розтину. «Що там сталося? До якого розтину операційну готувати?» – з порога гукала Ганна Петрівна, яка, немов відчуваючи, прийшла сьогодні трохи раніше. «Софії, немов камінь з душі упав». Ганна Петрівна зрозуміє. Швидко пояснила ситуацію. Ганна Петрівна замахала руками. Та що ви? В жодному разі. Це надзвичайно небезпечно. Може ми й врятуємо дитину, але можемо втратити матір. Слідом за Ганною Петрівною в оглядовій зібралися всі лікарі. Ізольда Яківна, Степан Михайлович і новий молодий лікар Станіслав Олександрович. Софія краєм вуха чула, що його поява у відділенні була пов'язана з якимось гучним скандалом,